de la pausa amb la, aquesta cançó tan xula dels dels glaucs. Doncs, eh, hem acabat de estava explicant l'actuació que van fer allà a Caldes i hem acabat d'una mica si atropelles perquè havien donat la talla posa i posarà posar la, la música Hem comentat els castells que van fer nosaltres acordem el Pilar de quatre aixecat per sota, 4 de 6, 4 de 6 amb agulla, 3 de 6 i Pilar de quatre aixecat per sota. La tripeta cas... amb ulletana. <ríe> I els eh, castells que van fer les altres colles. I volíem eh, això, destacar, com ja hem comentat a la presentació del programa, que es va estrenar eh, fent el toc de castells a, a plaça la, la Vela. I eh, hi havia més estrenes ahir. Que jo sappia que havia el Lomingo, a Trocs i el jut també com a cantant a, a cantant del castell el rubbén Nollera, sé bueno, no sé si n'havia no sé si no cantat alguna altra vegada, però jo <ríe> jo esta no el van agafar i per, bueno, li va tocar estar en una amb una taula electoral una taula electoral i abans el sotxe cap de colla va haver de, de cantar els tres castells que, bé, a mi crec que ho va fer molt bé i també felicitar-li perquè mm -hmm. no és fàcil, t'ho dic, ho sembli, és el que deia el són no? coses que ho veus i dius, ah, això de ser fàcil. No, no ho és de fàcil. Mm -hmm. I el Lomingo ha comentat que en, ens ha fet un riol missatge, diu que, que vol donar totes les gràcies, moltes gràcies de la pinya i a tothom, diu, perquè em vaig sentir molt còmode, molt còmode en el 4-6 que es va estrenar, mm -hmm. realment el, el baixar estava eufòric, com a segon, com a segon mm -hmm. estava eufòric, me'n recordo que vaig dir que... I, uf, Diu, encara diu no no ah. i realment va estar molt bé el castell estava molt parat i també sí, sí. No, li va, no li va entrar el tremoló en cap moment I és aquí també felicitats perquè va fer -ho molt bé sí, sí. I a més eh, cal dir que va ser d'agudament ruixat per la canalla perquè va acabar l'actuació i estava totalment xop totalment xop, sí, sí, tant i també, també va mullar a la Maria Eutrilla perquè s'havia estrenat de, de terça, tot i que ella ja estava batejada i estava més que estrenada a el que era fer castells a tronc. Sí, però realment feia temps que no pujava, no? No, de, de terça sí. no havia pujat mai. Bé, bueno, la, la Maria Eutrilla aquest any, per exemple... De, de... Sí, normalment quan t'estrenes un castell no trenes ja. a cada pis. No? Sí, no, si no, no castell... per això dic que va ser una sí, mica... No. Sí, va ser una miqueta, una... Oh. una continuació de la seva feina, no? mm però vull dir que, que aquest any, per exemple, no va, no va pujar. O sigui, ja va, si hagués pujat, hagués pujat no. de, de, de dosos, que no, ja no puja. No, no, no que... puja de dos ja la Maria. Ja no, no dir que ja no pot pujar. Vària, bueno, sí, no, però... És gairebé més alta ja que... Per això, per això vull dir <laughs> que... Mira, la vaig, sí. la, uh -huh. la vaig veure a la costat de l'Aroa i és més alta que l'Aroa. La vaig veure al costat de l'Aroa i no sé què havia. O sigui, el... això va ser divendres a l'assetge, eh? mm no... uh -huh. I vaig pensar que una és que el Cirona ha ficat la Maria. Molt bé, doncs alguna cosa més remarcada de l'actuació? Bueno, bueno, el, jo... el, el ritme que va tenir, que per ser una actuació de quatre colles, doncs va durar, no eren dos quarts de tres encara, quan ja ja sortíem d'allà amb el pica-pica fet i tot. No, realment, bueno, el que s'ha costat fer quatre colles, no? Que hi ha una que sempre ha canta les pinyes de així és més ràpid. I tot i així, és molt bé, com que no s'ha de... Bé, bueno, el nostre… No, cal no, a de muntar un peu també. Cal de, el, de muntar un peu també. Cal de munt un peu, però vaja, va ser, va ser tot molt uh -huh. ràpid i sense cap incident, sense cap caiguda, vull dir que perfecte. Des d'aquí només he de dir que, que ara comença… Ara sí que comença la veritat el, el maratón. El, el maratón. <sí> Aquesta setmana que ve estem Milà de Canç, i la següent tenim la trobada del Vallès Oriental a Caldes. I des d'aquí fer una crida perquè necessitem ser molts assaigs tants o més com aquest dimensres passat, que en vam ser molts. Uh, la setmana passada aquí la canalla va demostrar que té moltes ganes de fer castells, uh -huh. i va demostrar que té moltes ganes de fer coses grans, i per, fer, per ajudar la canalla a fer-ho hem de ser-hi tots a l'assaig i tots a les actuacions. Llavors des d'aquí fer una crida perquè ara, com bé deies, comença la marató, venen moltes actuacions i moltes amaques, fins a festa major, i ara bueno, no, ja en plena temporada. Sí, sí, sí. Venen moltes i moltes de seguida. Ara en venen tres. Bueno, amb aquesta hem tingut tres. Després recordem que al juliol anem a Vilafranca, tenim una sortida de la platja, anem a la Festa Major de Rubí. Vull dir, tenim uh -huh. activitats i diades maques i des d'aquí, doncs, fer una gria perquè us necessitem a tots. Els assajos de dimarts uh -huh. i de divendres, sobretot. Uh -huh. Bé, doncs, eh, com dèiem, eh, ja que has parlat de la, del que se'ns ve a sobre, comentar això, que aquesta setmana el, el grup de gralles i tavals doncs, tam també té, té doplet d'actuació perquè amb una col·laboració amb l'Ajuntament eh, que aquest cap de setmana s'estrenen les, les fires sectorials de, de Mollet, concretament aquest cap de setmana, el dissabte 31 i el... I el diumenge 1 de juny eh, se celebra la fira de Molletes Gourmet uh -huh. i eh, doncs el grup de, de Grallers i tabalers de, de la colla doncs, eh, actuarà el, dintre del marc d'aquesta fira el dissabte al matí uh -huh. i el diumenge a la tarda. Sí, dissabte al migdia, de 12 a 1 i mitja, si no moment, uh -huh. i el diumenge és a les 6 de la tarda, a tota la zona de la plaça, de la plaça Major. El, per allà la illa, perquè ens en venguem mm -hmm. tots. És una, una fira que és la segona edició, que l'any passat va, va funcionar molt bé mm -hmm. i la veritat és que convida a passar-se per allà perquè hi ha, hi ha molt bona teca eh, i, i la veritat és que bueno, si, si podem amenitzar la, la fira i a més eh, el que dèiem, va al grup de gralles, però també s'ha demanat als companys i companyes de, de la colla que que facin bueno, suport, el possible eh? que suport a, a l'equip de, de garalles. Sí, sí és una sí. activitat més de la colla. Sí, sí, jo sempre dic que si, que si quan anem a fer castells les garalles venen, perquè són indispensables i són una, una peça més de, de tot l'engranatge de la colla, si les garalles surten també tota la colla ja anar darrere. No? Això que comentaves de Molletes Fira, només he comentar també que realment són sis dies, és el 31 i l'1, com bé deies, uh -huh. després també és el 14 i el 15 de juny, perquè aquests dos dies... A qui surt a la fira és els geganters de Mollet que, que també uh -huh. col·laboren amb l'Ajuntament després del dia 28 de juny tornem a sortir nosaltres uh -huh. és a, també seran les 12 del migdia, fins a la 1.30 però llavors a la Pla de les Poneres dins de Mollet és eh, comerç i qualitat de vida i el dia 29 que és l'últim dia, geganters de Mollet en principi són 3 dies eh, castellers i 3 dies geganters uh -huh. que les graies i estabals i tothom tots els suportes de darrere doncs, sortim en, a passejar pel centre del poble Mm. Serà, serà cercavila perquè havia ah, sentit que hi havia una actuació que era d'escenari de, de el, el dia 1 hi ha un escenari que representa, bueno, hi ha diverses entitats que han demanat posar un petit escenari a la plaça major, amb sal que són els gallecs amb les gaites i els eh, aragonesos ens sembla, i llavors l'Ajuntament en va demanar pues, que aquest dia també pugessin greies no? a dalt de l'escenari fer una miqueta de, de concert jo els hi vaig dir que tampoc s'esperessin mitja hora, tres quarts de concert sinó un quart d'hora de dint minuts i Uh -huh. Bé, també, doncs, els hi vaig dir que si podia ser, doncs, també de, a baix a la plaça, si hi havia un pla, em van dir que no, vull dir que, principi, això serà com, com, com ho veiem en aquell moment, no? També. Uh -huh. La resta de dia sí que és una miqueta més uns petits cercavila, no? O més que anar a cercavila, doncs, anar passejant per i en certs moments, doncs, doncs, tocar, no? Com que hi haurà una miqueta d'ambient per tota l illa uh -huh. i parades per tota l'illa, doncs, doncs, moure'ns per tota l illa tots. Uh -huh. Doncs, eh, recomanem, a més, aquesta fila, està molt bé, ja dic, perquè si hi ha gent que li agrada allò de, de fet estigues a la Tastroquia, la veritat és que està, està molt bé aquesta fila. Recordem el dia 31 de les 12 del migdia, de les 12 del migdia fins a la 1.30, i el diumenge, dia 1, a partir de les 6 de la tarda. Mm -hmm. I el mateix diumenge, doncs, tenim eh, la propera actuació de la colla. Aquest eh, diumenge anirem a les, a les festes del barri de Sales, a Viladecans on actuarem a les 12.15, segons l'horari que posa la web de la coordinadora, a la plaça de la Diversitat de Viladecans, i actuarem amb els castellers de Viladecans i els castellers de les Roquetes. Sí, és una actuació amb intercanvi, que aquest any Viladecans ving de, ha vingut a Mollet, ja van venir a Fira d'Estorp, si no, sí que a Rat, uh -huh. i és una actuació amb intercanvi amb, amb ells d'aquest diumenge. Uh -huh. eh, ens trobarem tots a les 10.15, 10.15 10 al, al, al, al pavelló, Uh -huh. per sortir amb autobús cap a Vila de Canxi. Estava cap allà a les 11 i quart, allà a Vila de Canxi, tot va bé, 11 i quart, uh -huh. 11 i mitja. Uh -huh. Està més a per al barri, veure les festes, i a les 12, 12 i quart, doncs, comença l'actuació. D'acord, uh -huh. doncs, eh, apunteu-vos a l'agenda la, i, sobretot, veniu als, als assajos aquesta setmana. Sí, important venir els assajos per inscriure's al l'Istat que hi ha a la Pau. Si no podeu, doncs, eh, aviseu a qualsevol dels membres de la Tècnica o la Junta, perquè ho sàpien. mm uh -huh. I el que comentaven, farem un, un titular, bueno, a part de, de recordar que continuen a la venda els números de la, de la rifa de, de la colla. Que a molt bon ritme. Ahir van sortir també uns quants a l'actuació, a, a, a Cales, el que fa... T'agafa un talonari un grup de, de la canalla i se'n van parlar a la plaça, comencen a... A més, com que són falses de venda perquè són només a un euro... I hi ha per això un dir perquè l'hotre és prou prou maco com per, per gastar-te un auret, uh -huh. i tens una, bueno, un altre percent de probabilitats, vull dir, hi ha només mil uh -huh. números, vull dir que si te'n compres 10, doncs tens un 10 per mil percent de probabilitats, que no està mal. Uh -huh. Vull dir que aquí... Aquí hem de fer una mica de propaganda, sí. no? Sí, no? però des d'aquí també he dit que s'està venent prou bé, prou ràpid. Vull I els el regals quins són? Doncs pues bueno, aquest any eh, és una niqueta el mateix que els últims dos anys, vull dir, tenim un, un any d'hotel a qualsevol hotel si dormi de Catalunya, bueno, de Catalunya no de l'Estat, perquè n'hi ha més a fora de Catalunya, un sopar per dues persones a la Molleta, un sopar per dues persones al Pitapas, eh, també un, un vermut amb pica-pica a l'analògic, i a partir d'aquí, doncs, tota una sèrie de, de, també d'articles de Mollet Comerç, de tota l'associació la, de, de comerciants de Mollet, a Cancel·laria Bruners, al Patim Patam... No en vull deixar ningú, perquè són mm -hmm. molts. D'aquí res, d'aquí uns dies estaran penjats a la web, i ja, ja, ja els direm quan els tinguem tots, penganes, sí, sí, els tots el, quan ja tinguem tot, tot el, tot el detall, de, doncs de ja, ja, ja, ho, ja ho direm, però són uns quants, seran uns quants, una vintena o trentena d'articles, segurament. Mm -hmm. I recordem això, que el número premiat s'ho comportarà tot. Tot. <ríe> ja, però, que pot compartir el que vulgui, sí, sí. però en principi s'ho comporta tot. I aquest any toca, perquè hi ha mil números i aquest any ha de tocar. Si toca algú a la colla, ja és una mala sort. Jo hi he comprat uns quants números, eh, ho dir -ho. <ríe> Jo hi he comprat uns quants <ríe> números. Jo <he> canvis. <ríe> Bé, bueno, comprant uns quants números ho he canvis, també, sí, sí. sí. Mm -hmm. Però ver estan rapid, a veritat pro venint prou ràpid, a l'Avalos, a l'amica Avalos, a l'Avalos, bueno, no, com es deia, la, la, la, la Dolors, Dolors. La Dolors. Hi ha un tornari sencer, jo també hi he n'havenut un, i hi ha gent que està venint a molt bon ritme recordem que a tothom qui vulgui vendre un cop de mala colla, doncs a qualsevol moment el no assaig, sí, sí, que vingui... Sí, són talonaris molt fàcils de vendre perquè són, són de 25 Són de 25 paperetes, no són de 50 com els anys anteriors, hem pensat que amb 25 seria més fàcil que una persona que no, està, que no li agrada vendre o que li costa més, doncs ho vengués tot, i el que no ho vengui, doncs ho queda, no? Que també va bé quedar-se uns quants números. Per si de cas. Per si de cas toca. <laughs> <laughs> Imagina't que dius, va, no me'n quedo, jo els torno, i després toquen aquests números. Quin, quin greu que sabria. Mm. Pues, compra doncs, compra'ls. Doncs, bé, després d'això, de, comentem el, el, que, el que ens falta de l'actualitat de, de les coses de casa. Avui parlarem... Eh, donarem el titular i després ja en propers programes ja parlarem amb la, amb la gent que portarà a terme aquesta activitat. Eh, però això, se'ns acaba el mes de maig, eh, ja estem a, a menys d'un mes de, de la finalització de les classes de, de les escoles i, i després arriben els, els casals d'estiu. Una bona manera de, de que la canalla faci coses durant les vacances i aquest any eh, els castellers de Mollet eh, em, en farem una en col·laboració amb, amb l'entitat. Per fi, l'any passat ja vam buscar-ho, el Cap de Coy i el Ruben ja tenia ganes de fer un casal l'any passat, es va estar mirant però no es va poder aconseguir finalment i aquest any per fi sí. Fem un casal, eh, casal d'estiu perdó en col·laboració amb, el, amb la... Bé, bueno, fem el, el, el casal en, a l'Escola Sant Vicenç, aquí a Mollet del Vallès. Primer de tot, gràcies per, per deixar-nos fer el casal en aquesta escola. Fem el casal conjuntament amb la Fundació Escolta Josep Carol, que és una fundació que ja està acostumada a fer casal d'aquests tipus. I, d'un moment, el títol del, del casal és Festa Major. Uh -huh. És un casal relacionat amb, amb activitats culturals i activitats populars, que durant les 5-6 setmanes, setmanes que dura el casal, doncs, els aniran tractant diferents temàtiques, no? Ja s'han obert les inscripcions. A, avui? Avui, avui s'han obertes les inscripcions. Hi ha places limitades? En principi, que jo sàpiga, no. Vull dir, el que que, evidentment, com més places, més, més monitors. Em sembla que cada moment el, tenen una previsió que hi vagin una setantena de, de nens. Si després s'hi si apunten més, mm. s'haurà doncs, de mirar a veure de contractar més monitors. Ah. El, les edats d'aquests nens és de 3 a 12 anys. Sí. Sí, sí, i és curiós el, el nom dels grups. Em sembla, no sé si ho tinc per aquí, sembla que són de 3 a 5 anys es diuen acotxadors, de 5 a 7 o de 5 a 8 enxanetes, i de 8 a 10 o de 8 a 11, em sembla què Dosos. Dosos. <ríe> Vull dir, hi els, els 3 grups, diguem-ne, de, uh -huh. de canalla, doncs, que tenen aquest repartiment de data. Ara mateix no ha regalat de data, sembla que era de, de, 3, de 4 a 6 acotxadores, a 5 uh -huh. a sí, 7... Sí, va repartit entre P, P3 i P4 i P5 en un grup, primer i segon... I tercer em sembla sí, que serà un segon... P3, P4 i P5. Primer, segon i tercer. I quart, cinquè eh, i sisè, les més grans. Uh -huh. Tot el que és la primària. Uh -huh. Doncs o sigui, això, hi haurà sortit activitats, hi haurà sortides, hi haurà piscina, o sigui, que estaran, eh, estaran entretinguts, llavors ja... Serveis d'enjadors... De sí, sí, des de... La setmana 1 és del 25 al 27 de juny, que és una setmana més reduïda, que només tindrà 3 dies, fins a l'última setmana de, de juliol. I, bueno, qui estigui interessat, doncs eh, que s'adreci a, a la colla o bueno, que parlem amb, amb el Rubén. Sí, donem el, el, el mail de telèfon de contacte sí. per si algú vol estar interessat. Enviant correu a casal.santvicents.com amb C final perquè no perquè el Amc no em sé trencada @josepcarol.cat o trucar al telèfon 620083477 a l'atenció del Ruben 473 per... 473, perdó, a l'atenció mm. del Ruben. Mm. Doncs ja miradem aviam si un un dia d'aquests eh, pot venir el Rubén o algú de, de l'equip que, que organitza i, i parlar un més, més abastament d'aquest casal a, aquí al programa, quan, quan les obligacions universitàries li permetin. permetin. <coughs> en principi, recordar que l'inscripció s'ha obert avui 26 de maig i és fins al 6 de juny, encara la gent les pot inscure als nens, mm. baix, a la mm. i el preu doncs, és el més ajustat possible, mm -hmm. Com, està molt bé. Sí, el preu ara mateix no el recordo, però bueno, si et, vols, si et vol informar algú del preu, doncs que enviï un correu al telèfon o truqui i, i vaja, ja se l'informarà. Li molt bé, doncs em sembla que ja amb això hem acabat tota l'actualitat de, de la nostra colla i anem a, a parlar de, els últims 10 minuts del programa del món casteller. Eh, el que dèiem, una temporada que de moment està marcada pel bon moment de totes les colles i, i en especial eh, eh, aquest any els minyors de Terrassa van forts de, de començament de, de temporada, estan eh, en els seus millors registres amb molt de temps i aquest eh, cap de setmana celebraven la viada del seu local i a més la van voler traslladar en un lloc emblemàtic de, de Terrassa com és la, la Seu de Gara i vam fer una actuació on eh, van fer un pilar, com comentàvem abans, un pilar caminat eh, a un, un pont a 20 metres d'alçada, amb un, un pont peatonal de 3 metres d'amplada, eh, i, dic, el, i el, el corresponent vídeo amb el que del cas de l'Anxaneta i són eh, 7 minuts 43 segons que dura el vídeo la veritat eh, espectacular i que cau no? Sí bueno, un, <coughs> després, de, després de caminar 350 metres arribar a plaça doncs, eh, 7 minuts allà van, van, voler, si... van voler girar tot el pila per saludar al públic que hi havia allà doncs, i al final va, va cedir no, va dir que hem començat molt fort i jo crec que tot això li ve des de la temporada passada, que van tindre un, una baixada molt forta, totes les coses pujaven i ells van tindre uns un petits problemes d'entrada la tècnica i quan han sortit tant d'aquests problemes pues, ha tornat la gent a espavilar-se, tornen a, a tenir els ajuts plens, uh -huh. tornen a tenir la motivació que ens hi correspon uh -huh. a minyons. Uh -huh. I dèiem, van, van actuar a la seu de gara i van eh, descarregar el seu castell de nou més matiner de la de la seva història. Sí, un, 3 de un 3 de 9. Normalment sempre el primer castell de nou el fan pel Juny, busquen el, la gama extra el primer cap de setmana de juliol quan és la seva festa major i aquest any doncs, el mes de maig ja han descarregat el seu primer castell de nou pisos que dèiem, eh, van acompanyar un, del 5 de 8, del 7 de 8 i del Pilar de 7 en folre. Sí, sí, això ja comença a enfocar la temporada que serà molt bona. Serà una... Ho dèiem la setmana passada, no? que jo crec que totes aquestes colles, d'en Vilafranca, com Minyons, com, com totes les colles grans, estan, estan en un punt ara que han adelantat la temporada a, a nivell d'alçada de Castells. Mm. Ja no només a nivell de data, sinó a nivell d'alçada de Castells. Doncs eh, en aquesta mateixa actuació hi havia la colla Joves eh, Xiquets de Valls, que és una actuació, deien, fora del seu entorn, a, entorn però El bueno, en Terrassa és un territori. lloc és un lloc maco per n'actuar, eh, una plaça important, i van eh, descarregar eh, 4 de 8, el 3 de 8 i el 5 de 7. Sí, molt bé, també per part de la jove. Eh? Mm. I els <coughs> nens del Vendrell que van descarregar... Val per... dir que les joves són molt amics de Minyons, eh? Sí. Són la colla aliada a ells, eh? Sí, de fet, quan actuen, per exemple, a Vilafranca, sí, són sí. les dues colles que queden a la banda... Sí, sí, i normalment sempre, sempre que han actuat junts, o sigui, a Sant Fèlix, els hi han demanat que estigui mm. al costat la jove o la jove de Minyons, vaja. Mm. I els eh, nens del Vendrell que completaven la terna de, de colles que actuaven, doncs van de descarregar el, el 3 de 8, el 4 de 8 i la torre de 7. Una molt bona actuació, molt bona actuació. Eh, per part dels, dels nens del Vendrell. Uh, també pel que fa actualitat castellera, volíem eh, destacar el primer castell de set dels eh, Carallots. Després d'haver parlat d'aquesta temporada eh, amb ells, per temes de nomenclatura, no, no per els de, de castells, doncs ahir van eh, descarregar per primera vegada el 4 de set, i a més amb l'alcalde, la, l'Oriol Junqueras, fent pinya. fent pinya amb la camisa de color carbassa dels dels eh, carallots eh, i la veritat és que des d'aquí es volem felicitar perquè passen davant dintre de la formació de, del que és el creixement d'una colla castellera. La veritat és que molt bé, eh? els carallots eh, van... semblava una miqueta que després del tema del, del, del nom havien afluixat una miqueta, havien tingut una actuació ja amb algun intent etcètera, però realment el 4-7 eh, es, es nota, es nota ho han fet ho han fet molt bé i amb el 4-7 estan, estan on fire. La veritat és que molt bé. Felicitats des d'aquí perquè rebent s'ho mereixen. Mm. Uh, també un trio de castells de 7 pels bailets de també Una colla de recent formació que van, eh, van sumar tres castells de 7 pisos en una, en una actuació que, que déu-n'hi-do la colla que està afincada el castelló d'Empúries, eh, ahir van actuar Empúria Brava i van descarregar, sembla que és el 3, el 4 de 7 i el 4 amb agulla. Recordem que, que aquesta colla fa dos tres mesos quan va batejar-se va batejar-se amb un 4 de 7. Mm. O amb el 3 de 7, no recordo si amb el 3 o amb el 4 de 7. Sí, sí. Vull dir que, mare de Déu, 3 castells de 7 en la mateixa actuació, ja. Serà una bona ajuntada. Mm -hmm. sí, és a dir, el primer 3 de 7 de la seva història i el 4-7 amb agulla, i a part del 4-7 que ja havíem mm. ja descarregat. Déu-n'hi-do, no, quin nivell. No, no, estan molt forts, molt forts. Mm -hmm. <coughs> I el, això, els xiquets de Reus que a la viada del Pallol van eh, descarregar el 2 de amb folre. Sí, que segons tinc entès el volen portar a Berlín, em sembla que se'n van, no? El, el 8 de juny és quan se'n van, sí, se van unes quantes, unes quantes castelleres. colles castelleres que al final s'ha ampliat, eh, era, en principi eren set eh, capitals europees, al final s'eran vuit, perquè s'ha afegit eh, Roma. Sí. Bueno, sí. Eren els... els eh, que és la mateixa de que la setmana, setmana de Milanova, el dia 8 de juny. Totes les actuacions... Sí, la Franca també en marxa. No, la Franca que no... No? No... No, no participa d'aquesta sortida. Ah, però jo m'ha semblat llegir amb un... Ara no, no t'ho sabria dir. Que començava la... <coughs> en aquesta mateixa actuació de Reus que comentaves, a part del mm l'os -hmm. de vuit de, de Reus, també teníem el set de vuit de la jove, mm -hmm. que la jove també comença, la, sí, comença de... a carregar piles. per sí, la perquè, jove de Tarragona. Perquè, <coughs> ah, perquè amb el 7 de vuit ja comença a mostrar cap on van les coses. La veia amb el 5 de vuit, mm -hmm. també... Sí, sí, sí. Evidentment, Total. estava estava gustat a casa, amb la qual és molt més fàcil que no pas les joves estan a, a Terrassa, però un cinc d'avui ja... molt maco. I també Barcelona amb la torre de Butanfolra. Mm. Realment, una actuació molt maca, també, aquesta. Doncs... Eh, eh, no sé si... Tenim més notícies al món castellà, però es queda un minut, per tant, no, no la comentarem i recordem eh, la propera cita de la colla, aquest cap de setmana el dissabte fent costat a l'equip de Gralles i bueno, Gralles Actuals. A les 12 el... a la plaça Major. 12 a la plaça Major i el diumenge que anirem al matí a actuar a Viladecans i a la tarda també tenim actuació de, de, de Gralles a les 6 de la tarda. Doncs eh, de tot això i del que passi en el món casteller, el, el més destacat del món casteller, ens trobarem la propera setmana, el proper dilluns i en parlarem aquí al plaçà nou. Doncs, eh, fins llavors, que va ser una molt bona setmana i, i... Salut i castells. Salut no? i castells. Vaje bé, del Adéu.